اللهم عن الذين اتقوا والذين مرسلون ألا يمحسن من كلام وابلغ النظام كضان الله الملك العسير كما قال الله كذلك وتعالى في قد القرآن وإذا قرأ القرآن فاستني عمله وأنستولا لكم تحقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ببين عند الله الهسان Drada je poslana, braćan Islamov, ti je poslana zadovoljstvo da mogu, evo, po dugi puta ovoj lijepoj džabiji ubežati hudbu sa ovog častnog i lijepog mjesta. Ovoj džabiji je evo sada punova hladna, ali osjećam tu plinu u srcu, ubedevići vas, vaše nure, čepo i vaša ljede palica. Rado mi je da mogu se susreti sa svojom braćom i ovaj put. Rado mi mogu govoriti o najvećoj džabiji u svih vremena danas jer obzirom da je oko repiju evo od mjesec kada je vrđena Allahom milijednih poslani sa Allahove i vrstom bilo bi krnjavo zaopići ovu temu to je govoriti o najvećem u svi vremena o najvećem predatku svi vremena on najvećem odgajatelju koji je kročio zemetskom pozornicom o čovjeku koga će svijet jednog dana sve generacije ludi po čovjeku koji je čitav život posvetio Allaho, gospodaru sve mira i koji je svo svoje znanje predio i ostavio nama koji danas možemo koristiti kroz njegovu siru ili kroz njegove hadijske zbirke koji su naši učenjaci vremenom dostarili do nas. Da radimo Allahom benašanu koju nam mogućio da mi obični rlkovi govorimo o njemu, gospodaru sve mira. Da govorimo njegovom poslaniku Onet odrani je čovjek u kojem je odabrao ovaj poslov da odabere i zabere reprezentaciju džermetrija koja će napolijepo, dostojanstveno i časno vedi i žijeva, uskoro lišao na hudava ponosno kao ona pobjedniška vojska. Jer to je ta ekipa kako rada jednog urohni ekipom, timom, reprezentacijom, je Fariq, wa razum odnači reprezentacija skupina. Fariq u gđanjati wa Fariq u fesaij. Jedna reprezentacija grupa je u gđanem, a druga u gđanem. Vi stretni, što pokušavate da udjete ovu reprezentaciju, čiji je selektor, poslanik sallalahu alaihi wa sallam, koji nas je izabral da budemo njegov ummet budite sretni i presretni i budite najsretniji neka da ćete izgubiti neka da ćete nikakvi nevješeno a neka da dobiti ali musliman, oj je musliman i ko slijedi Allahu minanika i ko slanika sallallahu alaihi wa sallam on pobjedi i kada pobjedi, pobjedio kada nevješena onika, pobjedio i kada izljubi, pobjedio a e to je musliman Da znate, oni koji gubite vjeru u मुसलमानोंani, to ne znači da nisu dobili, jer čestonaaj koji izgubi glavu dobije, a koji izgubio glavu naplani boga, koji je izgubio glavu zato što branio sebe svojim pomrcu, a koji glavu zato se bonio za islamske principe koji je donio Allahu mileri poslanik Muhammed sallallahu alejhi fatoo bracio una draga pogledajte i čuli ste toliko puta od prošlih dana cijenili ovde čuli ste moje hadise što smo igrali sa nama kada on kaže adzaga an yamul mu'minin inna annahu kulluhu la khairu wa laysa dhalika li ahadin illa lil ummi in asabathu sharam shakra fa kana khayran lah wa in asabathu daran sabira Hviske, zbirka mu kojima posanika, lehi seman kaže ''عđeben li amri l-mukmini'' Kaj koga Allah, kus hava narobu, zemaisku kogu, naja da branjih rodila, nao volj, zemaisku On kaže ''عđeben li amri l-mukmini'' divim se vijedniku. Posvori kaj se vam, kome se mi svi divimo zbog njegove epope, dobrote, imasu, njegove čustine i kapaciteta. Vjerim. On se nama divi. Nama, kome braćima, vijednicima. Ađemo njegovim uvijeni. Divim se. Fasiniram sam vijednikom. To jednima kad je može vijediti, samo njegov je to Allahom u Samo njegovim. Ili da ne samo se vijedniku dašava. Ako Allah pospe, da ono Allah oposped nekom blagodatio na Allahu, zahvali i njemu bude dobro. Ako mu Allah daži neki usibet, nesreću, neko iskušenje, neku katastrofu, sadere, on posaduli i kaže Allah, on je od tebe. Mi to nismo sami promijeti, ti sjevo ono nam dao. A ti najbolje znaš koji čekaj ste nam dao, hajde da, bit će njemu opjeto. Da ću Ako zaposlima, vidite, nikada ne gubi, kao što gledujte nije, šta mi može govori neprijatelj, ako me ubije, ja postajem šehidim. Znači nije ništa dalje, samo mi je gdje ovdje neću mali ljudi mali. Ali nije smrt nešto, što će nešto trajeti. Smrt je samo razvajanje u toho svijeta ka onu. Ona je svijete miliju puta boli ne volaj, želite miliju puta boli ne volaj. Pa do Ti nisi izgubio, ti izdobio, ti žene, ti dobijaš nije po neko ljudi pitanje ko će da se onaj znaju. Pa kad mi dalje imiti šta mi uradi? On mi jednostavno stavi u halver, halver te udvajaju, ti imaš misliš puno, vidite ovo svijet, vidjeli ima ženu, gdje su so onaj travi svoje, direktor travi svoje, onaj travi svoje, onaj travi svoje, porednici travi svoje, sve travi svoje, čini či trčiš kuo gugurno, vidiš, najveće i šta dovesti ovog oh, svijeta stres Kao, što kao i kako bih što do nas u Njemačku kaže prva riječa u Njemačkoj ruči bila je štres, to nije štres, a u nas je tres. I tu je čitao pijest ljudi moji vidite u svijetu štret, trčiš, ne znaš, hoćeš mi platiti, moće ove godine giri, moćeš, moćeš, moćeš platiti kredit, išliš ono, stalno je četak i njih stresujem, razumijem. A kada dođeš u zatvar, nema stresila, ne, zato je ne, sam za I onda sam sebe pita. Čekaj, ovo tu živimo što ti ono presoje toliko je dobio, si ono, dobi, da si ti presova pođe, da se mogu bez uvijenja vlani, da se mogu bez kljaškanja, da se mogu bez, si bez, prebili, si bez a se si mogu. Što su to radili? se vraćava sebi u zatvore. I zato uvijek će biti prelazni koji je medici, su onaj ljudi koji su u zatvore, tamo su daje, došli, oni samo ispomenili ovo i uvijek se vraćaju u vijeru. Jer vidio da su džama, Radili ono što su radili, a nije bilo kada razmišlja. Nema kada dopritruo nije jedne banke, već oni je radili jer oni druge banke, nema kada. Sjetite da radeš sa to u jednu nijednog mojeg. Oni stano utrne, oni budu trošili dolo za kako to nalabi drugi, a nema kada mislije da to su stakleni nije. U njega drugo modulo zaokupimo onoga, onaj stavi jednom rekondirno stanju, mi se to dobro. Čovjek, <gledan>, nema kada mislije ostaviti ljudima. E tek onda kad se odpojimo tam ani marke, on ima samo ti i samo sebe, a on da malo kontrol, šeš potreb te poslanu, moha s tabu, činiš to je samo kontrol. I treći kaže, imam ti kaže, mi, kažeš, šta ne možemo rjepeť, protjera, ja odgovo, um, turizam. I ono, ja, kaj godiš turi, turista biti, ono dvijesti z okolo, dokupili, do kuću napravi, a ono, kaj ni to dodatili dvoje? Ono, mi pavaj za to. A ovdje kad prđiraš odnemon, od dada do vidjeti oni, oni uplate put. I ja pričam to učestno na balazime u Teksas, onaj gdje 23. godine pupe, nade sam dola koliku pomoć, ono veliko gano u Teksasu, sad očekujem ja u Teksasu, kao moj da izlade iz onih Čoškova kad bije, se pojaviš, ja gdje da uvijek bije, nane dinjam, iz I ja prijelju, reko što mi našli, ne našli, ali ja što sam sin koji a neko šta? Obraniste kad je iz ključa, a dobro dao, kako bi još, uča se Teksas i Ameriku voli iz ključa. Dakle, eto, sinovi bili u Ogru, dobili Azije i onda i nas poputilo, sa u Ameriku došao. On je po Teksasu, povijem za njegovom, ono mi se nevamo da nije vidjela, da nikoga u Rožavi nikad nije bila ovdje iz izključa, tamo u Bosanskoj Ukrajini. I on je snimao po Americi voda povijem, gdje su nekada hodali, oni ljudi i kaugovi i ostala raje, on je sada šetkali, tamo je I ja doma srce ove riječe imite nije stvarne ta postavlja našem iz... kako je to Allah, evo. E to je ono kad Allah hoće na nagravići svakoga. O Allah ono uzme da redom, onda nagravići sa nečim drugim. E sad ti misliš, meni je tamo nekoga sredio, poklao i ova je uspio, kom četnik ili jednom drugim. Boljok, nisu oni uspjeli. Uspjeli su oni koji se borili na Allah-u put, oni koji su voljeli Allah, pa bili u bjedeni zaklani. Oni su uspjeli, nisu uspjeli oni koji su zaklani. Oni koji zaka nusu dželati, oni idu u džahnem, su moji. Ne može otići onaj srednji u džahnem koji je ranio svoju majku i svoje djete, ne može otići. Ali zato četvici će svi otići u džahnemu, ukoliko se namre pokaju prijateljima, što im Allah pozore se. Uvijek pokajmanje ima. Allah je to dao, zato nas skušava jedan sa drugim. Ali gledajte, što god učiniš, ne sekiraj se, sve što učiniš dobro, hladinikom, ne može očekivati da ti ljudi sve na osvijetu radite, ima onaj sve registruje i sve je zabireženo je jednog dana kad dođe šta si lepo i šta si uradio, šta si javno uradio i šta si tajno uradio. I zato koznanika je celo poletek, kad nam svi je potješnje, ono kada vedujemo snagu, moral, organizujemo tu duhovnu svoju ljačinu, dostane u pravi vjericu, svi ne teže iskušenje, zato se nama ne teže iskušenje i pošavu i A zato što Allah hoće da nas uvacim ono najdjecu representaciju koja po vjećbi je u džendijskim perigojima koja će se iz jednog do drugog džendijske ljepote koja će mi hurjema da uživa i da, i da se ono miluje sanjima majda, se druži sanjima i da se grbi sanjima. Hoće čitav život Allah da budeš sa hurjema i sa poslanicima i sa dobrim ljudima, našim dedama i nanama koji su učuvali jednom ovom svijetu. Ne da uništi, zato je dao sve okuženje, ovako i ovaj svijet, nakar da te ovaj svijet trici vjeran, ovaj svijet bezobrazan, ovaj svijet koji žele da te uništi, da te spominja, da te probi. A sad se ti auto dao, onda ti izvuča, sutra ti šampion, kakva Barcelona, kakav Real Madrid. Ti miši imad Barcelona, imad Real Madrid, imad bilo kojeg je šampiona, jer si ostao u nej tijeli momentu na vijedi. Vidite kada smo samikali sam, kada jedan je sasvim dobro. Naj je Najzavod, da dalo, bilo da je dubinski lep i u sebi i u voladih imamu hita je Allahu taala i nema da je da promijeni susjed na javio svoj redovni hadis najavio što su sudbine dana šta će biti u gospodaru dana knjiga je sam je pripremio prošli godinje završio smaku svijeta smaku dakle smak svijeta evo dolazi evo svaki dano se bliže ima 368 hatisa, je dosta ni ko o I ko želi načinima, prirokojom i državnijom, donio se nešto primjera, kriterijom i drugih knjiga o poslaniku, ali <persan> je sa da može da te polke, polke, da mi ja, da je sve poslanike, ali ja, ono država Siriju, Palestini, u Bosne zržavu, u u svih djelama svijeta je danas, to nam komeću, na razli način, sve to poslanike, ali je ne on ko čovjek. Nego on kao poslanik, zato što mu je Alba dosadio putem, istručki slovo i putem, ono što će kazati da će jednog radna ljudima desiti i da znaju da ne budu toliko najedni, pa da im obje, kao što dana ste slode, vidjeli svi zavrđeni i muslimonane To je tada da bine čitalo u poslani Italije i Zalane, niti njegov sudne. A ovo, ono, sudne, ono se udale u prse i govore kao poslijednje sudne. Onaj poslijednji je sudne to najviše obje muslimonana svog brata. I svakom grbog čovjek Ali ima sina posebno voli. Onos sina i drugi dan su bijeli, jer drugi na pouštu, jer drugi ne ide u opreću. drugi se bori, a sve od čega? Odbošeta na koja zna da izaveda. Oni misle kaj da mi u koji sudnesto? Ne, mi sudnesti dvapika, mi smo iz Boskve, mi smo iz Bačinskog. I bila su neka poslanikova i sama. A e jestli videli tamo sa Hadem i devet, časka ljudi, ne? Budu neke drugačije liste ne domahće, sam neka se nisu svađali. Samo drugačije zato što Ola da ovo kare posebna, posebna ta dina. Tama ima 120 milosti iz Olinja Hađa kada Ola slušta nema je nigdje u istavu, u sultavanih dođani ili u ovu ili bilo koji drugo žalju. Samo može počare to naš. Kad u nešto radi, slanikali se vam 130 posebnih milosti Ola slušta kada su oni vjerici bila u ekranu. Svi ti imali taj film, 60 milosti na koji obilaze tada u finje Erra'in alim usallin, četvrdeset bilo se u išin alim nazirin, a dvadeset a dvadeset bilo se zalikov samo odtaju tukjav, nobole, samo odtaju tukjav, kodite, nebole ovde, da povestu džanjevi. imaju poslana na refa'at pa Allah pravi da su da su veliki, koliko u nebeseh zemlja. Allah im pravi, neći im prosti, nikdo neko uvijesti. A u ovim vršim džanjima, poslani, sall Aqdol bi lana bi Allah ime saži duha, najbolja, najdraža mjesta Allah su Allahove uči, učani, najdraža Allah, učani. Či Allah ovo voli ľudii Allah, ovo to I u njoj, vidite, vi si namaz vihvalio, jo sad vihvalio činju, koč je hvalio ovdje učani? Dobit tamo 25 puta veđenje namredu uči, ili 27 puta nebude učani, a isto hvalio istu fativu proš, istu sedu ubrat, istu za ovak plaka. Ali Allah je odredio u ovom mjestu da poslovno nagrađuje. Zašto? Zato što u njemu pokazujemo jedinstvo, snagu, ljepotu, to je znači da nebrziš svoj brata. Čim daću kad znamju, odgoći, znači ne molim. nije lijeva, ljudi sa to će Allah na kraju prozijeniti. A to nije Druge strane, ako ti dolazi u stranu i sedeš svojim bratom, znači da sa njim govoriš, ti ću sjeću u njim, u Znači da se doba stani, čim je vidiš ono, čim gdje vidiš, kako ga probuje, nešto nije uvijeniti. Zato je oba, vidite, ne daje nama onaj uspjev u svijetu. Jedni od su u šijer, drugi u, oni oni tam oni pet, oni deseti. I vidite, nema snaga se ove velike rijeke koje se zove Islam. Ove najjače snage kude oba dava u svijetu, vi smo ufak u kanalče para djeliti. Ono sa šijerom, ono sa ovim, ono sa ovim, ono sa ovim, ono sa hrđerom, ono onim. Ono ono, ono. I vi smo osmi na srte str po nekom državu, koji je u državu, nema slavski država, ona mora biti na principla poslanikove, ali se ona mi je kovana, kako mora biti skovana, ona mora probo trenjeti, onda se trenje u da svi ljudi, shvatke primate, znaju šta je mjera, a tevamo da uzmo vidjeti šta je mjera, hrvim da pobire veke države, vidjeti toliko, trafi neke principe, koje je mora da zna... Donio, šta je posjetio, šta je odmah zateronirano, šta je, je odmah zbange, šta je ono što odgovaro u Brno Vakrizevano, jer je ovo prijeme međansko-remeninsko. Gdje smo mi u koristom fazi? A posljedno suđe, moramo vas slijediti tu fazima, kada je poslanika li se se je selav činio, jer smo sutra dovoljati za izvitohtarivanje i demiravanje poslanikama, jer je selav nisije koji imao drog no, mislije, prazumijete da će nije svačaj to selav pjevati tako u njeri, svačije šta je Sunet šta nije? Ali šta je Sunet mora zapritat knjige koje je svedene za Sunet? Ne jedno, nego stotine knjiga. Ovo je nas proštao, samo Buhari da vas pita. Ajste pa vidjeti. Ali ne govorimo o druge spritke koje su još ne izahvali. Evo, da budo Sunet, kad će sunet, evo ovih dana, tišala od, da da da da od dana, da je dajela Bogom, da tomova, pet hiljada kranica, najbolji papirom, najbolji politijetom, što onalo, kada ospoj se biti onaj da smo ladali ljudima, prema tome da vidimo ko je to išitao. Onaj ko je išital, možemo da je komentare, jer je svijet kao jedan panti vijeka, po demu pa nadalje pojašnjavala šta je poslanika već slan da kaže. Ne se naši glavno sa četiri razi osnovne škole, zao sam razi osnovne škole koji smo dovetili i objaka djaka i nekog giska, pa počeli već da govorimo o naj, onih suptirnim stvarima u Islama, braša moja brada, i zato je naš poslanik, sallallahu po malo prihodimo kraju, jer ja znam kad krenem, onda ne gledam na vrijeve, pa znači vam velike odpadaće probleme, pa ću ja gledati da ovo skratim i da pomožem samo sredanast na Fatimu, koju svi znamo svi učimo. Allah, vidjeli ste u Kurnike ribu, kaže i bi nas pirata u Mstafinu i Fatimu, učimo. Kto od naših nas, da pravi Ako smo napravili putu, što morimo da nas uputi? Nego zato što mi je nekada porušao I kad govorim šafi'u nije to pravi put. Kad ti sačišheba na islam na srcu nači, Allah ne priznaje šarej islam, priznaje vašu uslovne priznanje vjeru, rijava samo islam. Ne go priznaje samo islam koji doneo Allahu poznani samo Allah vodi u samo šafi'u islam na kakav jeste to kaže poslanik ali selam meju li da uči tajna yafaq fi din. Ona Allah je dobro učini da su nije vjeru da su Da li se malo onih urazumio Islama. Svi kakrumaže, svi govori, redno ti javila samo izjavilište na Facebooku, što <much> ti neko mušte naraviti, svi su pošeguli Islami kada nekog ti mogu biti buftija, svi bi se javili da će biti buftijeni. Oni <much> pravili cik-cak. Evo ga ona kaže od nas, ide, nesti se ravnalo u stakljenju. Jarki, uzraza, već za drži nas na to putu pravo da ne sletniju. Četi onog jarko u drugi, neki bi bilo jednom jarko, sad od jer ti kad pute, boji je sira put, sira je put, u je istrovan put, dakle prav, nema sad lijevo, sad lijevo, nema gledanje inako da sletriš, u nas ide se krav i držiš se sredinu, kao se gavi, haju u muri, a u satuha, najbolji sredina. Ovaj, islam to je, Allaho poslavi kada je, je, to je taj središnji islam, središnji put, to je taj pravi put, ni odšao u ekstrem izanom, što stočni židom, ni materijalisti, ni fašisti, ni taoisti, ni brahmanisti, nebo je išao od takšnog putem koji je ulazati. Sad ti mi je mi slavno li je ulazati, vjerujem? A ne samo i ekstremni slavniki, joj slavni koji što znači sve i nalazi sve, pitanem da je se, na, se, srce dobro. <gled> I to je ekstrem prijevu. Oni su uvijem osjetli, oni su ošli ljudje su, oni ekstrem. Sad sad, kako bih rekao, vjerujem koja nije još vištava, ali vištava, čitam u metru, čitam, svi je se potrebe ono Islame tako lije, to je najljepšan djevoj, koga u njim, koga da zaljubi se, to je Islama, praći moja draga. I čin ti da predstaviš, treba odmah čuj da lete, da kaže, pa to ja hoću, bo da, mi zdravio, jer se trebao koji prešao na Islama, da mi, i ja napitam neko sad, je tvoje, kada će Allah nam rekao prešao, da, prešo, ne, da ništa, to je jasno. Ali mene interesirali drugi ljudi, zbog čega sam prešao na Islama. I on kaže, je neopozno čovjek A to je ono što ja čitam život radim, ljudi moji. To što mi je priječalo u sada fremena šta je islam. Ako mi je nesmo to stanje odlazati kad pa on trčit za islam, nemojte se pretvarati daje nismo. Nemoj daje nije koji poziva samo i upućuje na nešto što je kopasno, trakno, žene. Nije to daje. Daje je onaj koji poziva u ljepotu islam, koji poziva čovjeka do loma kad je nakon sada fremena. E to je ono što ja želim. To je ono što meni. Sret su trebalo, to treba moju dušu razlavi, nešto nešto daje. Tu su daje, pove te sabe, vana bareslánam, sjedni samo s jednim človekom, minuti od naga predhodiv pravoga vjernika. Nema ti si džehendina, ti odelom, haram, haram, katvi haram, ja to sani kreisama dvore haram, nije. Govorio o putu pa koji pogine njegovije dženneta. Džennete ardu, ardu, senav, a ti Rene ti je prostran, on niko ne vrsa i tene. A shavi jedno čekaju jednu borbu, ako poginu, idu direktno u tene, tam se pravi, i da u Azije. na ograni. Najveći godzirnic kama sedi i kaže Muhammede, kad čuo kako mu pojašnjava tene, ne govara. Muhammede, on ću li ja prvo prići, ne znam prvo ide što bom u se boji. Sam ga čuo, to pojašnjava to u sremanju. Sada džene pravi čuda, ljudi moji, kakvi hrani, kakvi pokrački, kakvi bidaki! Kakav bidak! Bidak se ne teba spominem! Jer on ma zdemiri drugoga čutek, a misli, on ma nuk uvijem dobiti. ljudi moji! Džene! Džene! Džene! Džene, pozdrav, u otpore, nasad nijed, da pomidati vam, da vam hovoda šte. Nehne šte, nehne šte, nehne šte glaske mu. Čim prijme, vi sam vam vidim, mi se zati uvijes. Heći, drotje, te ti njegovem bram, da pati ma dana fiskul alika robi bi hat na ma nezi hat ne podjene da podjene kachamo no respekci sautejment sure dai uno muziko sta devjono to hat ali da tu ja sti pet minuti a pona sa ko je ro cita dinat misat napravete Zabranju, šta je ono što mi sprečava žene? Brat će, onak radim se surmetom. Surmet kada shava je bio da je potu vjeri pronose kao je potu, a ne kao strahotu i grozotu. Nema tamo ubijanje, eksplozija. Onas u islamu se proziva u mir i je potu. A ono je koji, kad osvojiš ti potu, ono je svima koje eksplozije da postane, nemošte, kogad se korišti, da se na shavu sada ovdje, pa tam svijet bio u islamu, nego mi je. Ovatno, raspadala smo ovdje zato što nismo li blizu t A svi se tu samo prsa i volimo kako se idemo, kako se idemo posla, idemo i sada i kako vidi su nje, su nje, prihno te nje. Pozumijete, ostavite nije su nje, neko nko neko za neko nje, hanjel i nije u tebe su nje, ali to je samo, to je na kraju fasada, a še prije posudet. A treba na fasade, ee, -e -e pa temeli, pa vrata, pa prozori, pa unutra kauči, pa unutra pod podipi, pa ti je uvesti grijani, te tjernesetno, he, a onda ono dolazi nakon, toga ide u brani, to su naše fasade, toga malo uveša što pući. E to je kada unutra se ono odpadnu. Ono je unutra sve, razlako moh mišta, mištini grijani, ono se srte, a ovo, ovo je najljepša fasada. Dakle, ono uspijali te fasade, ono koliko hoćeš, a me nema, nema uspijani. Ne ide nam, nešto ne ide, ide. Musa Biblije duđu mediju, sam! Bez auta, bezišta bezišta, bez ništa, bez ništa, bez, bez, bez ništa, ne, ni para, ništa, ni bara, ništa. Pola medijenje pregleda Islama. Zato su samanim, mogu otići na hidžu, zato što je pola medijenje iz trešnog Islama. Zavadjući jednom, jedinom čovjeku, koji se nazivao Musa Biblije u Mediji, koji govoril je potama Islama, sam. I pola medijenje trešnog Islama. Svam uvodne krenulo Islama. Allahu ekvar, nama treba Musa Biblije u Mediji, koliko je. Ali oni dalim, stavim zaradom, zaradim haramom i ne možem krenuti, ide, haram? Ne ljudi, vojima, sve je halal, islamo, nemojte zabranicu. Halal, pozornite halal, pa ste kako ide za halal, svi vole halal. Ovo je jedan ukro biciklo, je halal, pije tredveče, onaj ukrovsko biciklo, ovaj kada je na halal prasa, da ga ja kupio, pa kaže, da su ga uzio, ja volim halal, da je kradio svoj halal prasa. I bilo halal halal, e te lo capiamo che lo cariamo in Allah, che fa halal, teksikaj, na halal, način. Toga, halal. Però poi pa halal fa quali, ma c'è che ho i fratelli. E un giorno ci docemo che sa che è to halal, doce e in un giorno. E tanto ma smolì, cara mia cara. Dragajemo citajemo sulle costanica, insomma. Citajemo premo ovo premo bakijemani, ovim ljudima, ti ljudi che ne dici che daro coi živio mojim, našim punjački zlatom, koji, je životan, koji je ostavio najbolje metode, I sada njima hoćemo da pozovemo Islava, nemojte, moja draga kada je Allah ovako prdio nam toliko mogućnosti da jednako pozovemo poslalnikom jer je se nam riječima, njegovi, djetima, fazama po svojim prolazio i molimo, vaš vam da sam nagradio, ja sam odurio, onaj grobević i vrlo vaša lijeka, razpošnjima ljica, kao mi sam se dobro zvrstveni. molimo vaš vam da bi na uve, a da vama da veliku nagradu na tome što ste ovako je padno je džanje, ovako pondo, lijeko, fino. Slušao bih za ova nagrada, da bih nakriti ovaj do je potom i dobrotom, svojim rahmetom, opostom, sekinetom, smiranošćom, da bih svakom dobro nema sačula iskušenja u koje bi mogli bi da neđe mi onaj poslanikom, ali sam bio započeo i sam da doći u našem jeziku. Tako poslanik Ali Salam kaže, dakle, ni jedan usliman i usliman kao vijednici, Neći zaresiti ništa, ni njegovom životu, ni njegovom tako njegovom poroci njegovima, nema nekog stradanja, a da Allah ne učini da dođe na onaj svijet a da nemaju jedno jedino grijanje. Znači, jedno jedino grijanje. Sve što mi je Allah čisti na ovaj način nas, na ovaj svijet. I otak čovjek mislije, uzmanja nas neviše fazi, a uslati najviše dobijenje. Jer se dođi i tako, a nemaju je jedno, jedno jedino grijanje. To samo ima poslan, ali i znači sva miše hiti. Što stalimo, ja kad holiš ti kad alon imaš imidnog grija, zato si prošao slova sučenja, al se misli dao, ostalo se čvrsto. Pamoli ova šanu da takvi ostanemo, a mi smo tu do kad, tu što ri da smo bili, da, da će tu ostati inshallah kada. Kažemo nastavi ovim putevom, zadr na nova sučenja, Da ćemo biti jedan drugi, da ćemo biti zajedanja, naši, naši mama, naše ureme naši, dakle, i naših, tako je mali predvodnik kada smo se obučuvali to i vjerni pravoslavni kali i samo to je i večina, tu ste vi, nemojeći straditi. Stanje oni koji su mali i koji ne zna tačno sa kamo kao muško koji ne doju ko go znaš onaj smilaja nego samo trči sadvamo sa tamo sad iz jaka sad drugi are nemojte da se mai da da, da. imamo svoja mesta svoja stićišta osmanikali se onam rekli džanije najbolji za za nas Tu se sapukla to su naše djeci to su naše mlade samo lađe a budimo mor negativno se na male mislimo samo možemo sa njima lađe vidite oni oni se spasili svi oni koji bili kako se spasili oni koji su učani i u istinom svetu na istinenazi svi zajedno i vidite kada ne mora biti ni nemoja ideja nego je tako biti sad se na mušketi zato što Allah voli one koji, niste, voli one koji, niste, voli one koji se vitve Allah voli oni koji vole njegov džan zato se okupljaju džani i sledno našega miljenika poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, i samo da znate, evo, većera ćemo imati i jednu tribijen i predavanje na ovome Sohbetu koji je večera spređen ovdje u ovoj džavniji u Dvarhani, kao ali pokud je imao prilike, budemo, pa ćemo sam mm. još društija, pokud je mnogo druže, jer prilike, naravno da kažemo, jer evo, vrijeme, onaj, kao spritar, nismo kako mnogo pohlašao, moćemo sam čuo i moćemo se mnogo društi, pa eto, ako neko bude htio neke metode poslanika, ali sallam pedagogija Mohamed Ali Salama i ove druge stvari koju su vijedno zajednika, koji će naći pred džavnijom koji želi da dopuni nekako svoje znanje, a večera se išla u tala, vidimo sa jedinim brojem vas koji će doći, da se zajedno družimo i da i na taj način, jer tako, ko citirao, ono osvijesnu ono, ono dunjavu, ne dunjavskom, nego a hireskom, da zajednički druže su se, sa vladno stvari, da se na neki način pratski družimo i da to naše praslo Za dugi, jako je jedino Allah daje onim trenutim, a kad dugi samouzimaj u od nás, Allah jedini spušta i daje. Ekum kam mi hazah, vlasti vrlova nebola, pino sallallahu ala sejdi nama hamurim, vlalih ibu sajdu,